Молоді чоловіки і жінки поблажливо усміхалися. З усього було видно, що вони звикли до Олексієвих теревенів, не зважали на його хвалькуватість і сприймали таким, яким він є. Він був в блакитній сорочці, що гарно відтіняла його великі блакитні очі. Світив білявим чубом, сяливою посмішкою і заповнював своїм голосом і реготом увесь простір на розкішному бульварі. «Ну і багато тебе, Олексію. Василь підійшов до гурту і привітався. «Василечку, брате, радий тебе бачити!» Олексій поцілував його і стис в обіймах. «У мене син, друже, син!» «Син над усіма моїми синами!» «Вітаю тебе!» – стримано мовив Василь, перейняв Маріїн погляд і посміхнувся. «Ви зараз його усі побачите. Ось Іван підійде з кінокамерою, і ми підемо». «Мені чогось не хочеться туди йти. У нас же не менш важлива подія!» – шепнув Василь Марії на вухо. Та пішли, це ж недовго і тут поруч. Він справді як велика дитина. О, Іване, друже, тебе одного ждемо. Ну, тепер уже всі. Олексій розставив широко руки, мов би хотів обняти всіх відразу. Я хочу, щоб у цій епохальній стрічці були всі, кого люблю. Колись постаріємо і подивимося на нас, молодих. Василь і Марія приєдналися до гурту, що нагадував велику демонстрацію веселих, усміхнених людей. Олексій очолював ту гамірну процесію. Іван знімав похід до лікарні на кінострічку. «Фіксуй, Іване, все мені фіксуй!» Це історична мить зустрічі Олексія І з Олексієм II. Колись нащадки з хвилюванням дивитимуться ці кадри – Перше побачення батька і сина. На них оглядалися, посміхалися. Вже при вході у ворота лікарні їх наздогнав міліціонер, перекрив дорогу і запитав суворо. «Товариші, що за собрання? Хто ви і хто вам розрішив?» «Ми люди», патетично мовив Олексій, «а ти міліціонер, друг людини». «Можеш іти з нами. Я забираю свою зозульку з лікарні. Вона мені народила сина. Можеш іти з нами. Я на службі, а ви потіша, пожалуйста. Дивись, голубе, діло хазяйське, великодушно дозволив Олексій». Дорогу перегородила циганка. Ей, молодий, красивий, по золотий ручку скажу усю правду. Я і так її знаю. Киш, нечестива, щасливому чоловікові твоя брехня не потрібна. Твого щастя кіт наплакав, буде цирк. От уже потороча, аби здерти гроші, що хоч зморозить. — З тебе можна здерти лише твою дурну шкуру, — кинула циганка, загалготіла щось по-циганськи до молодших двох. Ті зиркнули на Олексія і зайшлися регатом. — Не прогав, Іване, коли моя Мадонна вийде з сином. Нехай поблідне від заздрощів Сікстинська. Частина гостей зайшла до передпокою, інші чекали біля дверей. Іван тримав кінокамеру. Олексій нервово зиркав на білі двері. Вони раз по раз відчинялися. У них з'являлися жіночі зацікавлені лица, уважно розглядали Олексія, перезиралися між собою. А потім випливла й Марина з біленьким згорточком, перевязаним блакитною стрічкою. "Сонце моє", Олексій широко розставив руки, пригорнув Марину й дитя. На очах у нього затремтіли сльози. Потім повернувся обличчям до кінокамери і стояв так, обнявши Марину, розтягнувши рот в блаженній усмішці. Марина була розгублена. Її погляд блукав десь серед зустрічаючих. Олексій махнув Іванові рукою, і той підійшов ближче. Він відкинув край мереженого покривала, і раптом позаткував. Лице його витяглося, стало крейдяним. Він спішно обвів усіх розгубленим поглядом, опустив вуглик покривальця, знову відкинув його і прикрив. Погляд котив на всіх великі бурони. Він притишним голосом з розпачем запитав. «Що за злий жарт долі? Хто мені підсунув це негриня?» Провисла зловісна тиша. Здавалося, Олексій ось-ось розплачеться, як дитина, у якої відібрали її улюблену іграшку. А глядачів у білих халатах усе більшало і більшало. «Таких вішати треба!» – коротко кинула на молода санітарка і зникла за дверима. Хтось прицмокнув і сказав, «Подивіться, який красень! ай яй яй яй, -яй! Олексій знову обвів усіх якимсь сатанілим поглядом і прокликотів, як степовий зранений орел. «У мене, люди, чорна дитина, хромова. Подивіться, якщо не вірите!» Він відкинув край покривальця. «А я, казала, мати, був біленький, як здобна паляничка. Ви мені поміняли дитя!» Він тицнув пальцем, у медперсонал. То вона поміняла була тебе на негра, простодушно зринула над білими халатами. Олексієм хитнуло. Він взявся за стіну. Знову провисла осторожна тиша, в якій так недоречно прозвучала юркова фраза. А ти, Іване, був правий щодо великого посту. Олексій метнув на нього лютий розпечений погляд. Марина ступила кілька кроків і сказала на диво дзвінким натренованим голосом, ще коли була піонеркою а після комсомолкою. На всіх урочистих лінійках вона незмінно виголошувала тексти палких промов. Алеша, извини, я тебе потом объясню, как это получилось. Олексій глузливо подивився на присутніх так, мов би грав якусь психологічно вельми складну роль. «Ніби я не знаю, як це виходить, – мовчий лярво, – так мені й треба. Скільки мене відмовляли та про тебе всяку гить розповідали, а я дурило, реготів та мекав. Ну що, я й сам гультяй». Тепер точно знаю, що кара господня ходить за всіма нами. Він рушив до дверей, істерично реготнув і сказав, оце так син над синами. Розійдіться, люди, нехай цей рогатий олень не поламає своїх чорних гілястих рогів. Він вискочив за ворота лікарні, гурт мовчки розійшовся, ніхто нікому не дивився в очі. Василь і Марія теж довго йшли, не зронивши жодного слова. «Ну що ж», – першим озвався Сетненко, йому потрібне було таке отверезіння і покара, щоб не плодив яничар. А може це за щось? От тільки яка доля буде цього бідного дитяти?» «Не треба нам було йти таки туди» мовила Марія, коли вони повернули у вулицю, де стояв ошатний палац одружень. «Треба було послухати тебе, твою інтуїцію!» Василь легенько стиснув її плечі. «Нам ніщо не може завадити і розлучити. Навіть тюрма!» Те прозвучало так несподівано, що бої аж зупинилися. Війнуло крижаним холодом отих слів. Я дуже люблю тебе, прошепотів Василь. І я. Вони подали заяву. Вже прощаючись коло на гуртожитку, Василь сказав якимось стривоженим, мовби не його голосом так довго до весілля кінець листопада. Як хочеться дожити до цього дня. Марію опалили ті слова. Вона влетіла у відчинені двері, піднімалася східцями і чула, як тривожно і схвильовано б'ється її серце. Хтось перегородив їй дорогу. Марія хотіла обминути, але потрапила у міцні обійми, звела очі і побачила Володимира Заброду. Від нього несло вином цигарковим димом, грав з захмілілою посмішкою і не зводив з неї хтивого погляду. Він часто приходив до курсових хлопців, приносив дорогі напої, закуски. Марія звільнилася від його рук. Не смій більше ніколи цього робити. Але те не подіяло на заброду. Він давно виловлював її поглядом. Переноситився доступними жінками і тими, що постійно полюють за ним. З Марією сам почував себе мисливцем і вже від цього одержував насолоду, дарма що вона дивилася на нього, як крізь повітря. Це чомусь ще більше заохочувало і хвилювало. Я чув, що ви побували на веселому спектаклі, він скривив повні хтиві губи. Отак От про фура. У неї хвороба Катерини Другої. Я тобі вірю. Марія обійшла його і сховалася на своєму поверсі. Володимир провів її гарячим поглядом і знову відчув себе мисливцем, що полює надцінного рідкісного звіра, що з'являється і зникає з його очей. Марія пробігла коридором. Те, що встигло влягтися, знову зірвалося, як навіжений вітер. І трагікомедія з Олексієм та Мариною і цей липкий та осорожний заброда, що дивиться останнім часом на неї хтивим поглядом, як два нав'язливі символи у такий довгожданий для них день. Ольга сиділа за столом і читала. Марія переодяглася в халат і стала коло вікна. Дивилася у принешклий осінній сад. «Ти чимось засмучена?» Ольга увімкнула в електромережу чайник. Та так, день якийсь незвичний. Ти маєш на увазі Марину? І її теж. А я не здивована. Я навіть була переконана, що вона піднесе Олексію саме такий сюрприз. Марія здивовано подивилася на неї. Я бачила, як кілька разів із її кімнати виходив негр. Я прихворіла, не пішла на лекції. Відчиняю двері, а вона випускає його. Глянула на мене, і коли то відійшов, сказала, «Ні говорі нікому, ладно, а то у нас ні гроша». Це було випогеї їхнього з Олексієм кохання. Так що вона тим заробляла. Об'єднала дві древні професії – і в неї, згадаєш моє слово, усе складеться прекрасно. «Усім зайдам і пройдам добре на нашій землі, окрім нас», – згодилася Марія. Василь та Валентин довго ходили парковою алеєю. Валентин похмуро зиркав на перехожих, то очі на свої стоптані черевики, благенькі штани. Він знову животів. Десь підробляв уночі сторожем, бо на іншу роботу не брали. Скажи, коли це все скінчиться? Його глухий, схожий на скрип в негоду дерева голос плив тихо, без надриву. Коли ж ми будемо на рідній землі не попихачами і рабами? Тоді, коли прокинемося і не будемо спати, відказав Василь. Хочеш розбудить ту масу, коли тих, що присиплюють, тьмать муща, а тих, що будять, виловлюють, як горобців. Під лежачий камінь вода не біжить, лечутно мовив Сятненко. Треба щось зробити. Люди є свідомі, сміливі, готові покласти голови, аби ми лише не були колонією Москви.